Esperimentazioa egginndegun errealde bakoitzean azkenean kotxeak saldu egin ditugu hau da. Londresen, Donostin eta Marseian lehenndaabizi kotxea proban usten dugu zergatik e, normala denez, jendea ba pikat zalantzak dauzka e, energia honekiko. Orungere helburua da hauei konbenzitzea e, kotxea perfectamente esplotabea dela, Eta, eta hori da, elgurua, azkenean e, e, gero salmentako egitzeko.